نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعْلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَظْلِيلِ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ قَيْرًا أَبَابِيلِ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيلِ فَاجْعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مِّنْ Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala nebijih il aminu, ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bilježe historičari da je negdje 571. godine jedan od kraljeva Jemena odlučio uraditi jednu veliku stvar. Ta stvar je bila da je on s jednim postupkom htio Arape odvratiti od Kaabe, Arape koji su Kaabu veličali iako su bili mnogobožci. Šta je uradio? On je u svojoj prijestolnici sagradio veliku crkvu. Ta crkva je, kažu, bila toliko visoka, da onaj koji bi pogledao prema njenom vrhu ono što bi nosio na glavi bi odmah spalo. Jedan od Arapa, kažu istoričari, da je možda bio iz plemena Kureš, dakle iz Meke, je imao jednu lošu namjeru, pa je Zaputio se u crkvu i u crkvi izvršio veliku nuždu. Kada su svećenici to vidjeli, taj postupak su odmah prijavili kralju. Kraj se razutio i odlučio je da veliku vojsku povede sa ciljem da sruši keabu. Ne samo da je sruši, nego da je sruši kamen po kamen. Spremio je vojsku koju je predvodio slon. Kada je vojska ogromna došla, Do doline ispred Meke, u toj dolini su se nalazile ogromne kamile, velika krda kamila. Oni su zaplijenili kamile. Stanovnici Meke, kada su čuli da vojska dolazi, napravili su zasjedanje. Abdul Abdulmut Talib, djed Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, je predložio da se ne uradi ništa. Zašto ne bi uradili ništa? ako su došli da sruše najveću svjetinu Arapa i najveću svjetinju njihovog grada. Abdul Talib je rekao da samo želi da izađe i da razgovara sa ovim kraljem koji se zvao Ebreha. Kada je došao kod Ebrehe, a Ebreha ga vidio i onako vidio na njemu znakove da zaslužuje poštovanje, pa mu je rekao zašto si došao? Abdul Muttalibu kaže, ja sam došao da vratim od vas svojih 200 kamila. Kaže Ebraha, pomislio sam da si čovjek vrijedan koji drži do sebe. Mi smo došli da srušimo keabu, a ti od mene tražiš da ti vratim kamile. Pa je rekao Abdul Muttalib, ja sam vlasnik, vladar svojih kamila. A Kaba ima svog vladara i on će nju sačuvati. Bilo je to čudno, Ebreji, kada su nastavili prut prema Meki, blizu ulazka u Meku, slon koji je predvodio vojsku je odjednom stao. Bilo je to malo čudno. Potjerali su slona da ide prema Meki, slon Nije Nietjević. Kada bi slona okrenuli suproto od Mekke, slon bi krenuo. Međutim, kada bi ga okrenuli prema Mekki, on bi stao. Tu se dešava priča koju nam spominje ova Kur'anska sura. Kaže Uzvišeni Allah: "Alam tarakaitha 'ala rabbika bi ashabi al-fil?" Zarnisi čuo Šta je tvoj gospodar uradio sa vlasnicima slona? Alem jeđal kejdehum fi tablil, zar on nije uništio njihove spletke. Alem jeđal kejdehum fi tablil, wa arsala alejhim tajran ebabil, i na je poslao jata ptica. Termihim bihijaratim min siđil, koje su ih gađale, kamenjem od gline pečene fe dja'alahum ke asfim kul i učinio ih je poput lišća izjedenog. Zar nisi čuo o Allahov poslaniće? Šta je tvoj gospodar uradio sa vlasnicima slona? Ovaj događaj se desio u istoj godini kada će se roditi Muhammed a.s.m. Zvanoj godina slona. Ovo je podsjećanje na veliki događaj koji se desio u istoj godini kada se rodio poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Podsjećanje se na gospodara Kabe koji je Kabu sačuvao. Alam tara kayfa faala rabbuka bi ashabi al-fil? Zarnisi čuo šta je tvoj gospodar uradio sa vlasnicima slona? Alem يجعل كيدهم في تضليل زرنيس سpletke njihove spletke da sruše Kaabu on uništio on Allah onaj koji je uništio spletke onih koji su htjeli srušiti Kaabu on može i hoće uništiti spletke onih koji spletkare njegovom poslaniku ali salatu ve selam wa arsala alayhim tayran ababil i poslao je na njih jata ptica Šta su radile te ptice? Termijem bi hijare od sjejil. Ptice su, kažu historičari, imale tri kamena. Kamena veličine zrna graška. Jedan kamen su držale u kljunu, a dva su držale u svojim kanđama. I kada bi nadletale vojsku sa slonom, ebrejinu vojsku, gađale su vojnike. I kada bi kamen pogodio jednog vojnika, prolazio bi kroz tijelo njegovo tijelo poput, poput metka. Pa je Allah poslao te ptice da sačuvaju kabu. Vojska Ebrahina se razbježala. One koji su pogodili ptičiji pogodci, oni su nastradali. I zato Uzvišeni Allah kaže Učinio ih je da budu poput iz lišća. Kakvo je ovo iz jedeno lišće? To je lišće koje se koristi i uzgaja, kojeg ima puno, međutim kada u njega dođe ili na njega dođu životinje, one ga vjelimično pojedu i pogaze ga cijelog. Pogaze ga cijelog. I to je primjer koji Allah navodi za one koje je uništio jer su htjeli uništiti njegovu keabu. Poruke iz ove sure jesu da Allah podsjeća nas i svoga poslanika na veliki događaj koji se dogodio iste godine kada će se on roditi. Poruka iz ove sure jeste da onaj koji je zaštitio keabu bez ikakve vojske, može zaštititi svoga poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Poruka ove sure jeste poruka mnogobožcima meke da onaj koji je sačuvao kabu treba da se obožava i da kipovi koje su oni obožavali ne smiju da se obožavaju jer oni nisu zaštitili kabu. Poruka ove sure jeste da vjernik zna da onaj koje je sačuvao Keabu bez vojske i onaj koje je sačuvao svoga poslanika, ali i Saratu Vesera, da taj može da sačuva vjernika u svakoj situaciji i da vjernik samo od njega treba da traži da ga sačuva. Poruka ove sure jeste da znamo veličinu i moć plemenitog gospodara, da od njega pomoć tražimo i da se na njega na oslonimo. Poruka ove sure jeste da ne pocijenjujemo nikad Allahovu moć i da znamo da Allah će vjernicima dati izlaz odakle se oni i ne nadaju, a da oni koji spletkare protiv vjernika, da će Allah prije ili kasnije njihove spletke sasvim uništi. نورنا على مر الزمان تتلقى واضاء لي الدنيا طريقا مشرقا وهدا من الرحمن يهدينا به على مر الزمان تتلقى واضاء طريق اشتركوا في القناة